gurekin hitz eta putz emankizunean lagun berri bat, Franzis. Franzis, txalde hon. Txalde hon. <gülüyor> ushatu berkon izori. Haiztazude egiazko izena? B bai, paperetan bai. <gülüyor> Francis, paperetan egiazki uh... bai bine. Jende gutzik edo itzena Franzis. Bada, jantzabat nik uste. Sekulan <gülüyor> ushatu eztena eta beste, beste bat edo ezto. Eta erakasle kolonialista bat zua garaian ere. Francis Bidach. Francis Bidach. Badu gainera Francis izenak franziarekin, ez? Ha, Francis. Iduriz, <laughs> bai? Errotik. Errotik, errotuik frantzian. <laughs> <laughs> Bo, ortoan, uh, uh, be ilan hemen txe uh, itzataputzen uh, mintzatzuko gira, tarteka, berdin mm -hmm. kantatzuko ere, zahiratik ez? Uh, Juskal kantu gintzaz mintzatzeko tenoria izanen baita? Bouti gola vera, nundi gion en gila. Se bidetik. Se est bidetik, ez dakit. Ez tugu arrax. Aldegusiz pishkat imprevizaketamuduan izanen da berba binen. Holako ser lekuduen. Habiatu ginen pishkat, jkak liratiek muntatu zinuten. Ez tabaidatik, eh, kantoak se lekuduen, se lekum ema Versaillon, jkak lkantoak, kanto gusiak, denari deki Versaio, ala. Eskuali Euskal kantuari eman berdiote, zer da eskualkantua, bat dira, ala, nirazio, gira hartze txipe bat eta iketa, mundu bat, zabaltuko da, idekiko da, nik Egin ginen, bai, ez da bai dabat joan ortean, aski. Nahi, orte mugakari, Bai, gure irratiaren orte eta euskal musikaz mintzatzen ideia, eta azkinean, behu hartu ginen euskal musika definitzia ere piskat komplikatia zela. Mhm. Eta haipatzen bain bat dugu trikitisa, instrumento euskal, instrumento bat dela, ebe, ina norrek ere, beste non bait duere jatorria. Taliatik dina eta beste, eta eskoalkantuan ere, enintzen atzupentzatzen, zer da eskoalkantuan, nor, bon, zige abergiz, ez daba euriten minen. Ea, xanu eta micheltxe berri den artean, eta... Ah, norti toik, eta nortik pasatuik, eta nuri reiten zailo ahal zailo bai eskualkanto da, edo estiari ez. Es. Ja. Euskaraz ari dena? Euskaraz idemakotx den eskualkantaria gantari da, mm -hmm. principios bai. Baina, azkenean es? ere Michele Txeverri haipatzen ma duzu, hain itzak ez dute kontsideratzen ere pertsona hori Michele Txeverri delako, Francesc Imnoa kantatu lako dibidez, mm -hmm. baina Euskaraz kantatzen du. Eta Batuak hartzen ditu bez. Eta Euku kantu jaren estetikatik agian urbilago petxi bat baino edo beste haiz bainaengahi dute eztagiki. Ezta bait espada irraitxean hori dena hori da finkatzeaminen jourttan naikogirara.ka Opto u Hau dute igatiko usaitzak Txap baatu? ori musika polita hau musika polita bon zergai dugu eguna iturrisira artistara tekin bai ez da sus USB gakoa badira eta horren barnean dena sartzen al da bai hmm. asteko lasaiteko bai hainoi uh, zurekin uh, blind, blind test deitzen duten lokoba zuzen gai du itxuki itxuman doka ultia mm horra -hmm. goseit gantu uh, bat entzun eta hea ezagutzen duzun Eta... Eta kideba lehenik, lehen bat ikusteko, ea zerritun zun. Baina, A perdre itcha une piscal mais ça goûte en dirageinak. Un badada dadada. Hastoustei, stushegi da vitan. Avana Janik. S'arrête Janik s'arrête No, no es refren. Soy no entzunez. Ba, soy nuak sahare maitendu, eh? Eh, ere, eh? Sta bateweikoa? du Grabaketa zahar maitendu, den gravaketa sarbat. Nik ere, hantzia ah, utzo inden hoie, minan... Begi piano utzo. Nik ere, kusia du, minan hantzia du, hori, da? Euskaldunak gara. Euskaldunak eh, gara, bai hori da, eskaldunak gara. Euskaldunak gara. Eh, Nor da hor, zer da musika hori? Beraz hori nik edeskobritu dut, ola gutti, uh, ba, gom, bilbo ko lagun bat zuen etxen, bada, ola, bilbo aldean, familia bat... Uh eskoal kantuaren enziklopedia bat duena, ah, kasik ah, eh, irratian duzien ordinarielon baino kantu gehiago baituztenik uste, ah, no, diska guziak hartu bildu eh, ordinarielon ezagri, eta best, uste dut, eskoal diskoteka osoak asik baduten, azken berrogi urte hauetako ah, bai, diska eh. agusiak, bai. Eta horien artean, ez da ginen nola, zerri batu ginen, horren, entzuteratorien zunaz izautaten. No. Hauk eaz deitzen da, entzio William S. Ese batekin Fischer deitzen da. Mm -hmm. Hau, Amerikar uh, uh, bat Bici da, saxo eh? no? eta tecla jole bat, bizi da hono, hoita ama mila behatziun eta hoita ama bostean sortua Mississipin, eta horrek studio musikaria izan da, Lusaz, eta hainitz, uh, adibidez, Ray Charleszekina izan da eduriz, Mediwaterszekin, horako mm. izen famatu batzuekin, <laughs> besteak beste. Bere diska kere atera ditu, guti, misiki guti gehienetan, bestentzatai zela studioetan, mm. eta ameriketan. Eta badu diska bat plazaratu aski edega dena, internetena txamaiten dena, cirkelz, giro bishka atohtakoa, jok, uh, irutana hita hamarkadan gira, jok, mm. irutana hamabian. eta bian. Eta hunek hegi gogorekin plazaratu zuen mazaregan nahi du, hemen. Unat etorri dela, tipo hori. Ados. Uh, ameriketako belz bat da, eta musikari. Eta hor, ez da genolaz. Ez da esietasun handirik. Enternetan uh -huh. miatzen duzu larik, duzu diska hori, akela ari sohtan ditzen dena. Eta, eta idurriz musikariak ere, ez dut, uh, emezti miniatu ere, uh, hemena izan dela, hemengo musikari batzuekin. Ibilidela, eta gantu batzu maitatu ditu, eta Hala, bon, hartzeko da zen, bat dira kantu edar batzu, ginen beste batzu, hartu hito hau bezala, ez da baita espada, hartzen bat duzu, oin eh, argizko kantu biziki, ben ikztu, voilà, goztu historio bat da binan. Eta hau? Ja, zo ino txun. Hala. Usa ya maino polikiago ere maiten eh? Gizitzen da? Gizitzen? Gizitzen da. Gizitzen da. Horrek, grazia, janik... Uh, ...einengo, serian. Bada beste bat bizi... ...einak uh, zautzeko bai... Uh, ...bazite dut. E... Uh, ...tipo, lai keinukari gira, ...pazenta, zueken <laughs> zentzen zuteko binen. Ah, bai, bai, bai, bai. dut. Tak. Shigidan ulegzen ma <tus> Soy Noah Gundaray poe. Ça c'est une estambrilla. Eh? En Toulouse, <truz> elle va y tout <truz> te. <truz> oui oui, voyage comme ça. Haldun, haldun. Hacienzia. Bala, <gülüyor> bat birula u. Pozzeizas <coughs> E, Bitsia da, zenako, ba, zergatik ez azkenean, emendik pasztu dudain txegur musikari hau, e, mu musikari interesatzenen pertsona bat, hm. muskalerian uh, kantuak deskubritu eta berriz zartu ditu bere uh, masinak ilana. Be, gero, hori egitean, hori egitean, hori egitean, hori egitean dugu, hori egitean dugu, badela hori, ez atera bide bat mainan. Molde bat, eskola kantutegiaren baliatzeko. Mm. Nik beti pesatzen eskola kantutegia dela uh, manusek badute, jazz zian bada, bada olako klassikoan ere bada, eh. bada behi zartzeko mentura, erpertorio bat da, badira melodia edar batzu, baliatzen alitzuzu, beste molde bat ez. Jostatu horrekila, no? Jostatu eta hitzak, piskat, zarkituak edo, baina uh, jazz uh, jaz munduan, uh, uh, manuse uh, musikariak, Dira, Django den musikekin ez dute kasi fintsik sohtzen, musik ikutik sohtzen ente bine. Hori berbaliatuz, adi dira eta... Ena, ez dute bentsatzen zahkeria bat denik. Mm. Eta beraz, nik... Nik, nik maite dutide jauri eta... Atsimantaraleik hori, hori hirutan eta hama bian, Amerikako horrek horrek hori, hori egintzuela... Baixatu emendik eta bentsatuto hori egiten alnuke kantu tegi horrekin edo kantu tegi horren parte batekin. Gero hautaketan taketan, gauza bereziak, eh? egin du hau akerahis hokta, eta bada beste akerahis hokta bat, hiru. E, akerahis hokta, hiru. Bi hirik ezta. Pentsasun diskoa atsemaiteko komplikatoa izan behar dela, ez? Bai, zutuztea atsemaitean den. Enterneten gero kantu guzi horiek a, gertzen dira, banaka YouTube hoktan. Eta, Ados? Eta, eta gertzen da ere akerahis hori eta hiru hortan, Kasik berdinak bat dira, bina bat dira beste batzu ere. Hiru gaxenian badai duriz goizu eta musik, musikoa, idatziada m u i s i c o musikoak hartu duela, minan hori ezin da entzun, ez dut lohtu entzuten, eta agurxi berua ere badu, eta bat beraz, uh, me, hori da autaketan nik bitxetxamaiten duzen, ta, hori adibidez, ne? osko giate ez da. Bat biru la tal lehen kantotzeanko ez. Galdera da hor ezagutu du Euskal egia gin dela ikdoan ze referentzia musikal proposatu dako euskaldun nuurrek Nori eh, da. Eh, baddu lotura bat hirugginian ba horikusi nuena Fernando Unsin um, nahi du helzigogiko, Ah. Fernando, zada gitarista, kantari, uh, altzegoreko muska. Beraz, hor, bada interneten jotzen duzularik, bada lutura bat bien izenaka gertzen ah. dira. Beraz, ez dakit bera izetako dizke txeko zer bat zenez, uh. edo nolaz ezagutu duen, binen. Tuen txaguteik egite da, lide? Baginuke, bila, ez dut miatu, hain zen, hain zen, hain zen, hain Etas, etas ba du, en... eta chez ta chungia gudia que no dubla bizirik da tipoli biciriga no idris bost, itama bos donc ou il a tannoyé ta biurte ditot menan jobart fernando on um bera bizirik biciriga ah ben... dire mais el zigorico avait ça d'a que ça que j'acquitte enfin alors orion de co chronique avait dit ça en ce temps-là qui tous souhaite gaïtos souhaite williams Es Fischer Fischer hey. in English eta kantatzen ditu pelio, fe esto cantatzen. No? Ma dai guntxo batez, oh, ha ja guntxo batez nindagoelarik maiten zurekin. Salabishtei kantzen bai, balio du guriada, ez senta. Guriada, baina no, festa ez Pelio je Pelio je sais pas, Bon, mais goulé à d'aller qu'il n'y a qu'il n'y a pas, voilà. Allez, on dit un tacle. Francis Bidard, Mielechker. Deux états. Et à... Mm. On de quoi dire-t-il Sainte-Dioïque. <musique> Sainte-Dioïque.